A királyfi koldussorban John Kent itt, ott hagytuk el, amint az igazi királyfit ordító és röhögő tömeggel a nyomában éppen befelé hurcolta az offelkortba. Csak egyetlen egy ember volt, aki a fogójnak pártját fogta, de ügyet sem betettek rá. Nem is igen hallhatták, akkora volt a zenebona. A királyfi addig folytatta a küzdelmet a szabadulásért s a szörnyű bánásmód ellen való dühös tiltakozást, míg John Kenti amúgy is kevés béketűrése el nem fogyott, s veszet veszett mérgesen emelte a királyfira. Erre egyetlen pártfogója odaugrott az ütésre emelt karelé, és a csapás az ő keze fejét érte. Kenti felhördült. – Beleavatkozol, mi? Akkor hát ne szajutalmad! Fütyköse lesújtott az okvetetlenkedő fejére, egy nyögés, és egy zuhanó árnyék rogyott a földre a gyülevész népség lába elé, hogy a következő pillanatban már egyes-egyedül feküdjék ott a sötétben. A csőcselék tovább nyomakodott. Ez a jelenet a legkevésbé sem zavarta meg széles jókedvében. A királyfi hamarosan John Kentiék lebújában találta magát. Az ajtó bezáródott a kintiek előtt. Egy palackba dugott fagyúgyertja pislákoló fényében csak alig láthatta az utálatos szurdék, valamint a bent tanyázók körvonalait. Két csenevész leánykas egy középkorú asszony kuporgott a fal tövében az egyik sarokban a durva bánás módhoz szokott állatok riadt tekintetével, melyek mindig újra fenyítéstől és dorgálástól félnek. Egy másik zugolyból kócos, őszhajú, gonosz tekintetű, összeaszott banyalopakodott elő. John Kenti így szólt hozzá. Csak türelem. Remek cirkusz készül. Ne ronsd el, ki nem élvezted. Aztán felőlem lehet a kezed olyan súlyos, amilyen csak tud. Állj elő, És Ismételd el azt a bolondságot, ha ugyan még el nem felejtetted. Mondd meg a neved. Kicsoda vagy te? A sértéstől a vér újra arcába szökött a kicsi királyfinak, svakmerődűvel ripakodott támadójára. Bizony illetlenség ez a fajtától, hogy így pattogsz velem. Még egyszer mondom, amit már az előbb is mondtam. Én Edvárd vagyok, a Velsi herceg, és senki más. Ettől meghökkentő választól a vén banyának földbe gyökerezett a lába, s lélegzete majdnem elakadt. Bárgyú zavarban merett a királyfira, ami garázda fiát úgy mulattatta, hogy hasát fogta nevettében. De a Tom anyára és nővére iretett hatás egészen más volt. A veréstől való félelmük ezúttal másfajta félelemmé változott. Rémült és fájdalmas arccal rohantak hozzá, és ezt kiáltozták. Ó, szegény Tom, szegény fiú! Az anya térdre rogyott a király előtt, két kezét a vállára tette, és omló könnyein át megtörten nézett a szemébe, aztán így szólt. Ó, szegény fiam! A sok bolond olvasásnak ez lett a vége, elvette az eszedet. Egyre csak a könyveket bújtad pedig hogy kértelek, most aztán anyát szíve megszakadhat. A királyfi is az arcába nézett, és kedvesen mondta. A te fiad jól van, eszét nem vesztette el, jó asszony, légy nyugodt. Eresszetek vissza a palotába, ahol ő van most. Atyám a király egyszerében visszaadja őt neked. Atyád a – Király? – Jaj, fiacskám, ki nem mond többet ezt a szót, halálodat okozza, és romlásba dönti minden családtagodat. – Ocsúgy fel ebből a rémítő állomból! Hívd vissza elkalandozott emlékezeted! Nézd rám! Nem én volnék -e édesanyád, aki szült téged és szeret téged? A királyfi megrázta a fejét és szabadkozva mondta – Isten a tanum, hogy nem szándékosan bántalak, de az az igazság, hogy eddig még sosem láttam arcudat. Az asszony visszarogyott a padlóra, szemét kezével átokartos a szívtépő zokogásba, jajgatásba fogott. Folytatódjék hát a cirkusz, ordította Kenti. Mi az nem, mi az bet? Bárdolatlan libák! Álva maradtok a királyfi előtt? Térdre, rongyos koldusnépség! hajvókoljatok neki! És nyerített rá egy falrengetőt. A leányok nagyfélénke rimánkodni kezdtek testvérükért, és nem így szólt. Hagy már lepihenni szegényt, apám! Az alvás, a nyugalom meggyógyítja őrültségét! Könyörgök, hagy szegényt! Igazá? hagyjad őt, apám, mondta Bet. – Sokkal elnyűttebb, mint máskor. Holnapra ismét magához tér, koldul szorgalmasan, és nem jön haza üres kézzel. Ez a figyelmeztetés lehűtötte az apa kedélyességét és gondolatait a keresetre irányította. Mérgesen fordult hát a királyfihoz. Holnap két pennit kell leszurkoljunk annak, aki ez a lyuk. Két pennit, hallod-e? Egy félesztendő házbére fejében, különben szedhetjük a sátorfánkat. Mutasd, megit koldultál, te semmire faló. A királyfi így szólt. Ne sértegesi alávaló dologgal. Még egyszer mondom neked, én a király fia vagyok. John Kenti akkor ágy széles tenyerével a királyfi vállára, hogy csak úgy zúgott. tántorgott a jó Kentiné karjaiba, ki is keblére ölelte, és saját testével oltalmazta a rázúduló csapások és nyaklevesek közönétől. A megrémített leánykák visszahúzódtak zugaikba. De a vénbanya varontott elő, hogy fiának segítsen. A királyfi kitépte magát Kentiné öleléséből, s így kiáltott. – Te nem szenvedhetsz miattam, jó asszony! Hadd töltsék kedvüket egyedül ér rajtam ezek a disznók! Ez a beszéd a disznókat úgy fölbőszítette, hogy késedelem nélkül estek. Kettesben aztán írtózatosan elagyabudjálták a fiút, de adtak a lányoknak is, és a anyjuknak is, amiért sajnálták, mentegették az áldozatot. Most aztán vackotokra mind! kiáltotta Kenti. Vízisten, elfárasztott ez a cirkusz! A gyertyát eloltották, és a család lenyugodott. Mihet a család főnek és anyjának hortyogása jelezte, hogy elaludtak, a leánykák odakúztak a királyfi vackához, s hideg ellen szalmával, rongyokkal betakargatták. Anyjuk is odacsúszott, haját símogatta, folytotta a jaj veszékelt fölötte, és közben szaggatottan vigasztaló szavakat suttogott a fülébe. Megmentett fiának némi étel maradékot is, de a szenvedések minden étvágyát elvették a királyfinak, legalábbis a fekete, ízetlen kenyérhéjtól. A királyfit meghatotta, hogy az asszony oly áldozatosan védelmezte, s hogy oly bátran és jóságosan vigasztalta. És igen nemes, és valóban királyi szavakkal hálálkodott neki. Arra kérte, menjen vissza aludni, és igyekezzék baját elfelejteni. Még azt is mondta, hogy az atya, a király, nem hagyja majd jutalom nélkül alatvalói hűségét és áldozatkészségét. De ez a visszaesés a bolondságba, csak új kést forgatott meg szegény asszony szívében, és erőnek erejével újra magához szorította, majd könnyezve húzódott vissza a vackára. A gyötrő gondolataival feküdt ottan, egyszer csak megszállta valami sugallat, mégpedig az, hogy a fiúban csak ugyan van valami meghatározhatatlan, ami hiányzik Tom Kentiből, akár bolond, akár épeszű. Hogy pontosan mi is ez, se leírni, se elmondani nem tudta, Elég az hozzá, hogy finom anyai ösztöne, úgy látszik megsejtette, felfedezte, hát ha ez a fiú csak ugyan nem az ő fia. De nem, lehetetlen. És kínyai és gyötrelmei ellenére mosolyt csalt arcára ez a gondolat. Igen ám, de hamarosan tapasztalnia kellett, hogy ez bizony nem csak a féle suhanó gondolat, hanem szívósan kísérti az embert üldözte, zaklatta, kapaszkodott belé, s lehetetlen volt elhessenteni, semmibe venni. Végtére rájött, hogy addig nem lehet tőle nyugalma, míg kétségbe vonhatatlan bizonyságot nem szerez afelől, hogy ez a fiú az övéje vagy sem, és csak akkor kergetheti el kínzó kétségeit. Úgy van, ez a helyes útja módja a tisztállátásnak. és azonnal törnik ezt a fejét, hogyan szerezhetné meg a -e bizonságot. Persze elképzelni könnyebb volt, mint hajtani. Gondolatban sorra vette azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével eldönthetné, hogy az ő fia-e ez a fiú. De kénytelen volt elvetni őket, mert egyik sem volt kétségbe vonhatatlan és tökéletes. Márpedig tökéletlen bizonyítékkal be nem érhette. Akár, mint törte a fejét, már-már úgy látszott, hogy minden hiába. De mi alatt ez a leverő megállapítás átsuhant a lelkén, meghallotta a fiú szabályos lélegzését, és ebből tudta, hogy elhalott. és ahogy hallgatta ezt az egyenletes lélegzést, hirtelen gyenge, riad kiáltás szakította meg, amiért csak gyötrő állomban hallat az ember. A véletlen közbeszólása rögtön olyan tervet szült, mely többet ért, mint minden eddigi agyafúrt terve együttvéve. Tüstént lázasan, de nesztelenül nekilátott, hogy gyertyát gyújtson, és közben ezt csuttogta magában. Ha láttam volna az imént, már tudnám kicsoda. Mert attól a naptól, amikor még kicsikorában puskapor robbant az arcába, ámából vagy tűnődéséből sohasem riadt fel másként, mint kezét a szeme elé kapva, vagyis úgy, ahogy akkor tette. De nem úgy, mint mások, tenyerükkel befelé, hanem mindig kifelé fordított tenyérrel. Jól láttam, százszor is, és soha másként nem csinálta, és soha sem vétette el. Úgy van, most, most, mindjárt megtudom. Eközben kezében egy árnyékolt gyertyával odamászott a szendergő fiú mellé. Nagy óvatosan lélegzetét visszafolytva hajolt föléje, aztán a gyertyát hirtelen az arcába lobbantotta, és a fiú füle mellett megkoppantotta a padlót. Az alvó fiú szeme tágra pattant, riadtan nézett körül, de semmi sajátos mozdulatot nem tett a kezével. Szegény asszony egészen oda a döbbenettől és fájdalomtól, de igyekezett uralkodni megrendülésén, és megpróbálta újra elaltatni a fiút. Majd visszamászott, és még sokáig hánytorgatta magában a próbatétel lesújtó eredményét. Azon igyekezett, hogy elhitesse magával, Tom bolondsága még a szokott mozdulatokat is megzavarta, de ez nem sikerült neki. Nem, mondta magában. A kezen nem bolond. Így rövid idő alatt nem feledhetett el egy régi szokást. Jaj, de keserves napra virrattál, szegény fejem. Igen, de most a reménykedés makacskodott úgy, ahogy az imént a kételkedés. Képtelen volt valóságnak elfogadni, amit a próba mutatott. Újra meg kell próbálnia, hát ha csak véletlenül maradt el a mozdulat. Addig-addig míg a fiút másodszor, sőt harmadszor is felriasztotta, de az eredmény mindig ugyanaz volt, ami a legelső kísérletnél. Végre visszavánszorgott a helyére, a fejét szomorúan hajtotta álomra mondván, és mégse nyughatom bele, nem, és nem, nem bírom, nem bírom, ő az én fiam kell, hogy legyen. Miután a szegény anya nem zavarta meg többi a királyfi álmát, s fájdalmai is fokozatosan enyhültek, végül is holt lezárt lezárta szemét, és mélységes, mély, nyugalmas álomba zuhant. Teltek, múltak az órák, s ő csak aludt, aludt, mint egy halott. Négy vagy öt órát alhatott át, míg végre öntudata a derengeni kezdett. Most ez csuttogta, félig álmában, félig ébren. Majd egy pillanat múlva. Ször Herbert, Jerközelebb közelebb, s hallgass meg a legfurcsább álmot, melyet valaha is... Ször nem hallod? El akarom mondani neked, hogy koldusnak álmodtam magam, és... Hé, hey, hallod-e? Hé, hey, strázsák! Ször mi az? Még egy apró sincs itt a szolgálatomra? – Hajaj, akkor nem lesz könnyű felő... – Mi lelt téged? – kérdezte egy hang a közelében. – Ki hívogatsz? – Sör William Herbertet. Te meg ki vagy? – Ki más lehetnék, mint nem? A nénéd. – Jaj, Tom, el is felejtettem, hogy te most bolond vagy. Szegény fiú, te bolond vagy. Inkább soha föl nem ébredtem volna. De könyörögve, kérlek, parancsolja nyelvednek, különben itt mindannyiunkat halálra vernek. A ferriad királyfi félig már fel is ugrott, de megduzzat lobbos tagjainak kegyetlen sajdulása idejekorán ráeszméltette a valóságra, s nyöszörögve ragyott vissza rohadt szalmavackára. Ójaj, hát nem álom volt. Azzal minden... Álom elűzte, folytogató szenvedés és nyomorúság ismét rázódult hirtelen, sőt tudomásul vette, hogy már nem a palota becézett kis királyfia, akin egy egész nemzet ragyogó tekintetecsünk, hanem ágról szakadt, toprongyos koldus, holmi állatnak való ól fogja, s körülötte koldusok, tolvajok. Miközben így ötrődött, egyszerre csak veszett kurjongatásra lett figyelmes, alig egy-két ölnyi távolságról. És a következő pillanatban kemény ütések dördültek az ajtón. John Kenti abbajta a horkolást, s kiszólt. – Ki dörömből? Mit akarsz, hé? – egy hang felelte. – Tudod-e, kit vágták kupán a Nem én, de kisebb gondom is nagyobb. – Bezzeg más hangon beszélsz mindjárt, ha meg tudod, mert hogy megmesd a nyakad a huroktól, ahhoz az kéne, hogy repülni tudjál. Az az ember éppen most rúgja az utolsót, és nem más, mint a pap, Andrew atya. Isten irgalmaz, kiáltott fel Kenti, felvert a családját, rájuk rivalt, egy-kettő fel, s indulj, vagy maradjatok, s pusztuljatok itt. Alig öt perccel később a Kenti Perepúgy már az utcán menekítette életét. John Kenti a királyfi fogta, és úgy von szólt tova a toval sötét úton, suttogó hangon óvatosságra intve: Tartsd a szádat, te örült bolond! És kinehesd a nevünket! Új nevet veszek föl hamarosan, hogy a törvénykopói tévútra vezessem. Mi ja, az a nyelvedre mondom neked! A család többi tagjának pedig ez dörmögte. Ha ah, véletlen úgy hozza, hogy elszakadunk egymástól, kiki tartson a London Bridge felé, aki először ér a híd legutolsó boltjához, várjon ott, még a többiek is megjönnek, aztán együtt tiszkolunk tovább Southwark felé. Ebben a pillanatban a társaság hirtelen fákják és lámpák fényébe jutott. De nem csak a fénybe hanem nótázó, táncoló, rikoltozó a folyó partján egymás hegyé hátá hömpögő sokaság kellős közepébe is. Ameddig a szem ellátott, örömtüzek sora a temze két partján, felfelé, lefelé. A London Bridge csupa ragyogás, nem különbben a Sowerk Bridge. Az egész folyó tükrösen ragyogott a rengeteg fénytől, s az eget tűzi játék szakadatlan pukkanásai hasogatták. Olyan sziporkázó fénynel töltötték meg, hogy az éjszaka majdhogy nappallá nem változott. Mindenfelé vigadozók csoportjai, mintha egész London az utcán volna. John Kenti megeresztette egy cifra káromkodást és visszakoszt parancsolt. De már késő volt. Őt magát és pereputját elnyelte a népáradat, és egy pillanat se telt bele, reménytelenül elszakította őket egymástól. A királyfit Bármit tudjuk, mennyi köze Kenti pereputjához, csak rángatta magával tovább, tovább. De a királyfi szívét most egyre hevesebben dobogtatta a szabadulás reménye. Egy tagbaszakadt vízhordó ember, aki már épp elegendő bátorságot ivott, úgy találta, hogy a tömegen átfurakodó Kenti őt durván meglökte, ezért így szavakkal tette vállára hatalmas kezét. Hé, hey, koma, hova olyan sietve? Piszkos munkával szennyezed a lelked, mikor minden hű és becsületes alatt való ünnepel. Az én dolgom, hogy mit csinálok, te ne avatkozz bele, feleltekenti megvetően. Védd a kezed, tovább. Akármilyen savanyú vagy, addig nem engedlek, amíg nem ittál egyet a Velszi herceg egészségére. Ezt én mondom neked, mondta a vizes ember, és elszántan útját áta. Hoci átaszt a kupád de egy-kettőre. Közben több mulatozó gyűlt köréjük, és kiáltoztak. A füles kupát, a nagy füleskupát. Azt ittast ki ezzel a sanyarú vendellel, mert ha ki nem iszza, akkor hal eledellé változtatjuk! Ilyen formán előhoztak egy roppant füleskupát. A vizes ember félkézzel megragadta egyik fülénél, s míg a másik kezével megemelintett egy képzeletbeli asztalkendőt, ősi szokás szerint oda kínálta Kentinek, akinek egyik kezével az ellenkező fület kellett megfognia, a másikkal pedig felemelni a fedőjét, amint az ősi szokás megkívánja. Ez a művelet természetesen egy pillanatra szabaddá tette a királyfi kezét. Nem is tétovázott, hanem belevetette magát a fölötte sűrűsödő lábak erdejébe, és eltűnt. A következő pillanatban épp úgy nem lehetett volna könnyebben megtalálni eme hönpölygő áradatban, mintha ez volna az Atlanti óceán, ő maga pedig egy belepottyant részgaras. Ezt ő is hamar belátta, és ettől fogva úgy vágott neki sorsa intézésének, hogy John Kenty többé eszébe sem jutott és hamarosan mást is belátott. Azt ugyanis, hogy a város most javában egy álvelsi herceget ünnepel az ő helyében. Ebből pedig könnyen jutott arra a megállapításra, hogy a koldus fickó Tom Kenti, agyafurtan kihasználta a csodálatos alkalmat, s felcsapott bitorlónak. Így már csak egy járható út van, befurakodni a guildholba, felfedni kilétét és leleplezni a csalót. Azt is eltökélte magában, hogy Tomnak majd illendő időt adnak a halálra való előkészületre. Aztán felkötik, kerékbe törik, felnégyelik, pontosan a felségárulás sújtó törvény és szokások szerint.